Промисловість. Промисловість охоплює всі галузі людської діяльності: від виробництва сировини та готової продукції до надання різних послуг. Такі галузі виробництва, як автомобілебудування, виробляють товари безпосередньо для споживача. Електронне машинобудування виробляє зокрема тонкі кремнієві пластини, які потім стають мозком настільних комп'ютерів, а хімічна промисловість Випускає широкий спектр хімікатів – від добрив до лікарських препаратів. Виробництво сталі є однією з найважливіших галузей промисловості, тому що метал потрібен всюди. Будівельна промисловість використовує сталь для спорудження висотних будинків, а також для будівництва гребель та мостів. Первинні галузі промисловості Видобувна промисловість виробляє соровину і матеріали – такі як руда і нафта, рідкоземельні метали, коштоване каміння тощо. Саме у видобувних галузях починається процес промислового виробництва, тому вони називаються первинними. Сільське і лісове господарство, рибальство також належать до первинних галузей. Обробка сировини – наступна сходинка технологічного процесу, тому галузі обробної промисловості одержали назву вторинних. Сфера послуг. Коли підприємство обробної промисловості виробляє готову продукцію, йому треба збути її споживачам. Цю роботу виконують магазини і оптові бази. Вони купують товари у виробників і продають їх споживачам, тобто покупцям. Торгівля – лише одна з галузей індустрії послуг, яку часто називають третинними галузями. До них також належить транспорт, туризм, страхування – банківська діяльність, ресторанний і готельний сервіс, медичне обслуговування і місцеве самоврядування. Серійне виробництво Основна характерна особливість сучасної промисловості – серійне виробництво, тобто виробництво товарів у великих кількостях. Типовий приклад – виготовлення виробів на складальному конвеєрі, де людська праця часто чергується з використанням Промислових роботів. Ілюстрації: Процес автоматизації У наші дні чимало процесів цілком автоматизовані. Машинами і операціями керують комп'ютери. Дедалі більше застосовується роботизація, особливо при виконанні одноманітної, небезпечної чи трудомісткої роботи. Різні верстати – Широко використовуються для виробництва машин та їхніх частин. Верстати бувають такими. Свердлильний верстат, шліфувальний верстат, перфоратор, токарний верстат. Дослідники хіміки розробляють нові матеріали, наприклад, пластмаси, лікарські препарати.